Зброя та історія Вже понад три сотні років найпоширенішою зброєю всіх армій залишається Стрілецька. Тобто така, що стріляє кулями або іншими легкими снарядами. Озброєння сучасної армії постійно удосконалюється. Але деякі види зброї назавжди увійшли в історію, залишивши у ній досить помітний слід – у стрічках про відважних ковбоїв або проникливих сищиків ми можемо побачити пістолети особливого типу револьвери. Вперше револьвер з'явився у 16 столітті. Саме в цей час винайшли револьверний барабан круглу деталь, яка обертається. Легкий і невеличкий пістолет отримав назву від англійського слова обертати. У 1869 році американці Горас Сміт і Даніель Весон створили вдалу модель револьвера, яка прослужила декілька десятиліть. У їхній моделі спеціальний викидач позбавлявся від усіх стріляних гільз одночасно, що зробило револьвер дуже зручним для швидкої перезарядки. У фільмах, присвячених громадянській війні, часто можна побачити червоних командирів з пістолетами в дерев'яній кобурі. Це маузери. Одні з найпопулярніших пістолетів тих часів Їх розробили у Німеччині на фабриці, яка належала братам Паулю і Вільгельму Маузерам Цей пістолет був зброєю, призначеною для точної дальної стрільби Тривалий час Маузерами була озброєна перша радянська міліція та поліція у Німеччині Дерев'яна кубура, в якій зберігався Маузер, була не просто кубурою коли пістолет виймали, вона ставала прикладом, таким як у рушниці. Завдяки прикладу з Маузера було зручно сілитися. Ще одна знаменита зброя часів революції – кулемет Максим. Теж отримала назву на честь свого творця – американця Хайрема Максима. Російський варіант цього кулемета почали виготовляти на початку ХХ століття. Його прозвали «лютий збір». І «нищитель». Слово «кулемет» придумали російські військові. Ця зброя справді метала кулі. Перші кулемети були масивними, і перевозити їх було важко. Потім кулемети встановили на легкі станки з колесами. А ще їх ставили на кінні вози – тачанки. Знамениті тачанки були грізною зброєю Червоної армії часів громадянської війни.